«Я вам не голуб, майте повагу!» – звереснув чомусь Віктор Фальцетом. «Гаразд, Віктор Івановичу, з повагою, так з повагою!» «Хочете в тюрму? Ще не пізно!» «Можна виправити справу, дурне діло нехитре!» – втрутився полковник, професія якого мало схиляла до наміру виховного терпіння, тим паче у випадку рецидивному. «Журавський з готовністю поклав на сіл наручники». Вони клацнули ополіровану поверхню так переконливо, що жовді, подібні на старі копійки кружельця Вікторових очей, блиснули й полохливо сховались під повіками майже безвій, зрадивши сумнів у намірі за будь-яку ціну втрапити до в'язниці. Тонков намагався не дивитись ні на Віктора, ні на Валентину. Особливо на Валентину. Почувався художником, картину якого ретельно продуману, Віртуозно виписано, майстерно втілено в кольори, щойно вимащено болотом. Чи ні, гірше, не помічено. Так буває, висить собі на стіні у картині галереї, направду вартісне полохно, а ніхто не бачить. Власне, відвідувачі зупиняються, вдивляються у лінії та барви, чудуються, насолоджуються, а знавцям, критикам немов позасліплювало, в притул не помічають а найприкріше не помічає той, для кого, власне, картину створено. Власне, Віталій Сергійович і не сподівався на раптове визнання його таланту, його картини, не полотної фарби, ні, людські долі. А доля складається так, як вибудовує собі людина, обставини та інші люди, яких безліч навколо і кожен подих чи порух яких впливає на цю хімерну конструкцію. Інколи без злого наміру, просто отак з я, хтось ворухне пальцем, чи не захоче ворухнути, І чиясь доля склала крила, полетіла каменем додолу. Як часто йому доводилось, мов, японському ніндзя кидатись на впереймі злій силі, підставляти руки за мить до того, як крихка і дзвінка споруда чужого життя розіб'ється об грати чи мури. Інколи це вдавалось, інколи ні. Інколи він робив це з натхненням, отоді, тоді, коли витягав Валентину. Часом спочуття почуття обов'язку. Ніколи за гроші. За гроші не міг. Натхнення зникало. Картина виходила пласкою, однобарвною. Створюючи свої віртуозні побудови, він мусив вірити людині, задля якої конструював їх. А зараз кидаючи косі погляди на Віктора, розумів, що використав талант в Не підуть такому на користь відчайдушні благання Валентини, стримане допоможіть хлопці, яким підняв полковника посеред ночі Маркіян. Володар цієї товстої, налитиї силою шиї, цих широких, дужих плечей, короткого їжачка волосся, що настовбурчилося, наче хотіло їх усіх поколоти, а рано чи пізно сяде. Знайде, за що. Такі завжди знаходять. І тоді Маркіяна не буде поруч. Нікому буде дивитися просто у душу, пронизливо синіми очима, отим поглядом, якому неможливо відмовити. Тонко зітхнув. Цей стримано-нечутний звук таки вловив Віктор і знову вибухнув. «Та чого ви всі втупились у мене? Хочете, стріляйте, хочете, саджайте!» Я вас ні про що не просив. Подумаєш, герої рятівники, чіпи і дейли, службу порятунку. І ти, Валько, не дивися так, наче я тебе обікрав. Журба не мружив ока. Тепер його погляд вже навіть не синій, а червоний. Від високовольтної напруги нагадував цятку лазерного прицілу, який би танцював по обличчю безродного, шукаючи кращого місця для пострілу. А ти не тільки її, ти нас усіх обікрав. І не думай, що це тобі зійде з рук. Для того, щоб ти зараз нюхав свіже повітря, а не тюремну парашу, Валя заплатила свої гроші. Скільки, Валюшо? Чух. І я своїх доклав стільки ж. Так що за тобою, буржок. Щоб до вечора повернув отут, при нас усіх у цьому кабінеті. Ми з Валентиною тобі не благодійний фонд і мені цих, як вони, чіпа ідейла.